Bismillah, rahmen, rahim Do të dërshdojmë në shakë Allahut Aala Me ndimën Dhe me suksesin e ti Pra të Allahut lërësuar Për këthimin E mësimit të radhës Bi komenti në librit Tri parimet temelore të shirë Islam Muhammedin odrëheb Me shirën e ndëruar Abdullah E.B. Muhammed dhe Neshmi Allahut lërësuar e ruajt Dhe në dhenë dobi nga diturje e ti اذا دوت ماريم نكتم رميه برا الدره الثالث لدرادات الاسلام احسان ان الحمد لله <يا> رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد në këtë ose në gjithë ku jeton me të gjithë të tani këtë tani firma. Të gjitha lavdët janë vetëm për Allahun Zotin e Alemit. Salavatet dhe selamet e tij janë mbi krijesën më të mirë Muhameditun e selam. I familiar të tij, shoqët e tij, të gjithë ata që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Më pas ni serdana fi sharh al-usul mutanaba inna min wujub amabduhu al-karihim rahimahu allah taala qad waqafna ala al-markaz al-thalith min marasi al-din wa hiya aqdas al-usman dhezertu neruar dot vazdajm e msimin ton mbi Shpjegimin e komentimin e librit Tri Parimet të dietares ndëruar riporterësit të Islamit Shehut të Islamit Muhammed ibn Abdul Heba Allahu mshiraft a dheymën dalur në mësimin e kaluar në gradën e tretë prej gradave të Islamit e cila është grada e ihsanit Unë e përmend ihsanin e merfedis e ehsan dhe marrë kurrëh dha kjo grad pra grada e ehsanet ka një shtyllë vetme qulim ta xhlimulla se annaka dara in entakum taruf in eura e cila është ta adurosh allahun sikurse ti e sheh atë por edhe pse nuk e sheh atë Ska dushim se a i të shëhtu? Dhe ihsani është i të kanë që do të thotë për soshmëri, për sosja. I të kanë shëjnë e i të manë. është për sosja e dishkaj e dhe kompletimi i saj. Ska o e në këshim e i të shënë. Dhe në kët aspekt ai ndahet në disa degë, pra për anëse lloje. Su'arun baina 'abdi wa rabbih. Supari ihsani midh robet dhe Zotit të tij. Fo ana huwa al-maqsud huwa. Dhe ky është për qëllim këtu. Fo ihsanu baina 'abdi wa al-nas. Dhe ihsani para bamirsia midh robet dhe njerëzve. në shërbete të lartëna dha Adhe... ihsan ibra kryerja mirë e një pune i profesionit dhe përsoja e saj tani Femihsani... sun in alandu baina rabbi qalehu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Përsa i përket ihsanit pra, përsa smërisë a dhurimit për disë robit dhe zotit, e ka shpjegur atë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, thjalën e ti të gjatë si shka ardhur në hadithin e Gjibrilit, a i ka buda allaha ka anna ka të hraë, a në hadithin martabat së falat, është pra ky provizim, siç ka ardhur në dith, që ta adhorosh Allahun sikurse e sheh atë. Dhe kjo është grada pra e kërkesës. Se innam takum taraze inhu yara. Por edhe pse ti nuk e sheh atë, s'ka dyshim se ai të sheh ty. Por ka dy mertekan من الاقطار و هاته برا 2 غرات يان ما تارتا س تيتيرات 80 ان تعبد الله كانك برا غاده بار هو تش تادروش الله سكور ستي اش هتا وهذه التاقه تسمى المشاهده Dhe kjo gjithashtu quhet pra al-mushahada pra dëshmia apo ta dëshmohesh diçka, ta shohësh diçka. Enneve nu hade thaniqen wal iman billah. Prem ne ka tshahidullaha <tër> ayanan pra q ta arrish në sigurinë tënde dhe në besimin tek Allahu, sikurse ti e sheh atë pra me sy. Ta walla ka annaka bara ka ta adros Allahun sikurati esh ata. Ta yanjahu kadhalik ila itnaas al-amali lillah. Gjithashtu kjo të nxit të të shtynë që veprat i bësh të pastra, të sinqerta dhe të kulluara vetëm për Allahun. Dur in istakani as-sa'a thumma edhe që ta përsosësh bindjen tënde këshillë Allahut. Ti ke të qenë gjatë. Qul wa anilla ashtu që të fitosh kënaqësinë Allahut. Qul inni ala billahi azza wa jall. Edhe që të shpëtohesh nga ndëshkimi i Allahut azza wa jall. Në rregulltë e së dytë هي اقل من المرتبه الاولى غراده ثانيه التي هي احسن من غراده الاولى المرتبه المراقبه اش غراده هي مراقبه ده مثلا ان تشه para sysh mbi qyryen Allahut larsuar haya <Sus> idin takun ta in huwa ras para ce do thot Por edhe përse ti nuk e shëh atë, do të s'ka dyshim s'ka dyshim sa i të shëhty. Pra që t'a adhërosh Allahun, s'ikur se ti e shëh atë, kjo është grada e parë. Por edhe përse ti nuk e shëh atë, ti eshi sigur s'a i të shëhty. Pra duhet që të Heto është të ndjesh në vetveten tënde mbi kthyrjen e Allahut larësuar mbi ty. Wasai 'alayk. Dhe sa i pra të shëh ty. Ila khawf min Allah subhanahu. Dhe kjo gjë të nxit le të shpyrtin ty tek frika dhe ndrojta kashë Allahut të larësuar dhe ta ardhë dha që të veprosh pra duke u bindur atij por me minimum ushtie edhe të kesh kujdes nga kundështimi i ti, tij pa mos biesh në mëkatkash i tij ozoll se betoll ehsan ia ala marasilu dj grada e ehsanit është më e larta e gradave të fes në martebën e ulëna marteba e islam pra duke qen pra duke kujtuar se grada e parë është grada e islamit për gradave të fesë وفي أوسع المراكز ذا kjo është grada më e gjerë në martebën e së dytë marteba e imanit në më aq mënyrë se në rrugën e Islamit, yani a ojas. Mpas vien grada e dytë, e cila është grada e imanit, dhe ajo është pra më e ngushtë sesa grada e parë, pra, jo pra, par, pra sesa Islami. dhe ai më në rrugën e Islamit, e padyshim ajo është më e lartë se grada e Islamit në ka merkatë të islamit e amë më ndihmë apo më khasë ndihmë pra nëse mo thua ndryshe që grada e islamit është më e gjerë në një aspekt dhe më e ngushtë në aspektin tjetër dhe vjen dhe vjen sinali i thehir në këtë është më të lartë dhe më aq më ndjen jashtë. Pra se në Islam mund të hyjnë njerëz të shumë mund të hyjnë shumë njerëz. Këna pra, do të hajnë ulum kullu mu'minin musliman besim për grada e imanit është mund të, të konsiderojt në i këndërstim tjetër më i gjerë, por në të gjithë në kodë dhe më e beçant, sepse, si shkanë thëmë disa prej djetarve, shdo uh, mu'min, pra shdo besimtar, është muslim, por se jo shdo muslim është mu'min. Ima në qëndër. Pra jo shdo musliman është besimtar i kompletuar, i plot. Ima në <të> qëndër. Më pas pra, vjen grada e tret, që në është grada e hësenit, dhe kjo pra është me larta dhe mëja rritura prej gradave të fesë. Përja a në më ratët. Përja a në më ratët. Përja a në më ratët. Përja a në më ratët. Përja a në më ratët. Pra... Çdo muhsin është pra edhe mu'min. Rogërinë në shaj qauluhu taala Inna Allaha ma'a alladheena qaw. Alladheena muhsinu. Dhe argumenti i ihsanit e të cilat Allah laqsua në Kur'an ku thot, sipas kuptimit, vërtet Allahu është me ata të cilët e kanë frikë atë dishian muhsinun pra pun mir pra e prsosin adhurimin e tyre per Allahun e lartësuar Allahu <tëllohi> ta'ala 'an 25 ullina 'abdu wa pra Allahu pra të të e lartësuar esh ma muhsininat pra jana te te cilot e adhurojn Allahun an lahum yarau sikur ta shehnin ata inna allaha ma'iyya khaasah dhe allah është me ta pra me mënyrë të veçantë bi'nassri was-aidi wat-tawfiq pra duke pra me ndihmën, mbështetjen dhe suksesin e tij tukawil ta'ala ta Kërë alën ajihër -al rrahim Alën ajihër rrahim Alën ajihër këhira këtër Kërë alën ajihër rrahim Kërë alën ajihër rrahim Kërë alën ajihër rrahim Gjithashtu argument tjetër për eksanin Shëtë fjallat larsuare të si li thot në Kuran Si pas kuptimit Dhe tim bështetu në të plotfëqishmin Më shirë plotin I cili Të sheh ty kur qëndron në këm Pra gjatë namazit Dhe levizjet e tua Dhe me desatyre që porulen në sejdë. O shahitërin e ahani. 4. ai që i rast shëhin të qof. Dhe pra argumenti pra dëshmuas nga fjala, nga kjo fjala Allahu lësur, është kjo pjesë e hadhit i cili thotë i cili pra Allahu të sheh ty kur ti qëndron në këmbë pra që në priemin tënd namaz. Wa tatalluba ka husa jadid. An yina taqimu lil ibadah salat. Dhe thot lvizjet e tua mes ashtyre që përulën para në sejde, për Allahu lëazor të sheh ty kur ti ngrihesh për të kryer namazin tënd, për të kryer adhurimin tënd raka thi wa anta ra'tu al-sajde dha ta sha'a ndersa thi ya na ruku wa ndersa thi ya na sajde ay raka thi al-jami'a ikhwat al-ibada tara Allah tu sha'a na tujitha ajndiyat e adhurimit pra të ibadetit tend ay udha keda kina qad as-sanahi ta'ala Pra, kjo gjithashtu të nxit të të shtymin ty që të kesh gjithmonë prezant mbi kjyrimin e Allahut të lartësuar. Wa'mal bi ta'atihi wal-hajar min ma'siyatihi. Dhe të nxit pra që gjithmonë në fundetua të tyesh në bindje këshi Allahut, dhe të jesh i larguar dhe i distancuar nga kundërtimi i tij. Allahu sallallahu aleyhi ve sellem ve baraka ala nabijina Muhammadinu ala abidi ushtabih e gjithëm. Më kajsh pra tamsim, dheke, dhugur, dhe në bëgjim të mësim duke dërguar laf dhe të prallan lërsuar dhe salavat dhe salamur për peqamina selam familiar dhe gjithë shok të ti walhamdu lillahi rabbil alamin, barakullahu fikum, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh.